ти все ж таки страхополог, подумав я. Думка стосувалася мене самого. Жінка ж, напевне, звідкись вертається. Може, від коханого чи з пізньої гулянки. От і все. Дивно тільки, що вона в халаті. Хоча, може, то й сукня. Я провів поглядом легку поставу, котра знову ставала білим метеликом серед ночі. Готовий Опуститися на лавочку з несподіванки здригнувся. Жінка направилася до дверей першої крамниці, спинилася і, судячи з усього, стала відчиняти їх. Відчинила і зникла всередині. Минули хвилина, друга, напевне, і цілих п'ять хвилин, але не загорілося світло у вікні крамниці, проте не зачинилися й двері. Я стояв і не знав, що мені й думати. Якщо це грабіжниця, то як вона так легко відімкнула замок? Але грабіжниця не стала б відчиняти, коли побачила, що за нею слідкує незнайома людина. А жінка явно мене побачила, бо ж притишила ходу і подивилася у мій бік. Тоді хто вона? Якби це був бар, а не магазин господарчих товарів, я б не здивувався, якби його відчиняли вночі. Тоді хто ж вона, ця жінка в білому? З кожною миттю в мені росло, аж доки не стало непереборним бажання піти до крамниці і подивитися, що там діється». І хоч водночас щось підказувало цього робити не слід, там небезпека, та зрештою перше бажання переважило. Як не дивно, воно зростало з кожним моїм кроком, доки я не опинився перед дверима. Повагавшись, зайшов усередину. Там за прилавком стояла та сама жінка в білому халаті. «Добрий вечір!» – привітався я. Вона не відповіла. Стояла і незмигно дивилася на мене. Втім, швидше повз мене, кудись за вікно. Скидалася на манекен, білий і від того ще незбагненніший і страшніший. А втім, я не почував ні страху, ні чогось іншого. Тільки заціпеніння, що охопило, відколи переступив поріг і побачив цю жінку зблизька. Не знаю, скільки ми так стояли. Я чув, як вона дихає, і надречно подумав, що привиди навряд чи здатні так дихати. А збагнувши, що я здатен думати, зрозумів, що здатен рухатися і робити все, що завгодно. Найліпше було б повернутися і піти, але щось заважало мені це зробити. Я мав ще їй сказати якісь слова. «Вибачте, будь ласка, ви торгуєте вночі? Мені можна щось купити?» Вона не відповіла. «Мабуть, хвора», – подумав я. «Але чи зможу я їй допомогти? Можливо, до неї не можна озиватися? Нехай собі лишається з мене досить того, що вже пережив цієї ночі. Я повернуся, аби піти геть до готелю, блукати вулицями, до дідька в зуби? Ні, почув я розпачливий крик вже біля самого порогу. Ні. Перебуровши себе, я озирнувся. Жінка, наче заведена механічна лялька, раз по раз здригалася і стукала кулачками по прилавку. Щось кинуло мене до неї. Ледве я наблизився, вона обхопила мене за плечі, а голова її стала битися об мої груди. Я став теж механічно гладити її по плечах, бо нічого іншого не лишалося. Я забула, забула ті слова, вигукнула зненацька жінка. Які слова? – обережно спитав я. Не знаю, – сказала жінка, підвела голову і подивилась мені у вічі, намагаючись щось побачити у темряві. Я щоночі приходжу сюди. Я намагаюся їх згадати, але не можу. Пане суддя, не забирайте ще й мого сина. Благаю вас. Ви мене знаєте? – вражено спитав я. Хіба ви не наш районний суддя? – скрикнула жінка. Не з нашого районного суду? Вона взялася гарячково обмацувати моє тіло. Руки, обличчя, груди, певне, вже сині від ударів її голови. Доторки її пальців були гарячими, липкими, наче перед тим вона вимастала їх у мед чи в патоку, з якої готують дешеві цукерки. Мені раптом стало гидко. «Я ще молода, ще дуже молода», – прошептала жінка. «Ви можете, я можу заплатити». Вона стала розцібувати гудзики на халаті так само гарячково, наче на осліп. «Послухайте, я не з вашого суду», – сказав я. «Я тільки приїхав до вас. Приїхав дві години тому». «Не суддя?» – простогнала жінка і відступила назад, та раптом знову накинулась на мене. Я мовчки відштовхнув її і вибіг на двір. На стару вишню поволі, але нестримно насувався світанок. Дочвалавши до лавочки перед готелем, я ліг на неї. Підклав під голову сумку, заплющив очі з єдиною метою, якомога швидше заснути –